Innafha. lakini vile vile siku ya Ijumaa ndiyo siku ambayo litapulizwa parapanda la siku ya kiyama kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kueleza ubora wa siku hii akatupa jukumu akasema fa'akthiru fihi minas salati alai fa inna salatakum tu'radu alayya basi kama ni siku bora majukumu yako wewe muislam katika siku kama ya leo siku ya Ijumaa fa'akthiru fihi min as-salati was-salamu 'ala an-nabiy sallallahu kithirisheni sana kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo katika sunna ambazo inatakiwa waislamu wazihuishe. siku ya Ijumaa ni kukithirisha kumswalia mtume sallallahu alayhi kuanzia lailatul jumaa siku ya alhamisi usiku mpaka mchana wa siku ya Ijumaa kisha mtume akasema fa inna salatakum ma'rudatun Hakika hizi sala zenu kule kumswalia Mtume sallallahu alayhi Wasalam anapelekewa salamu Mtume alayhi salatu wasallam kwamba wafuasi wako katika ummati wako wanakusalimia au wanakusalia Masahaba wakamuliza ya Rasulullah wakaifa kaifatu uradhu salatuna alayka waqad arimta ay balit Zitakufikia vipi sala zetu ewe Mtume wa Allah ili hali utakuwa tayari wewe umeoza katika ardhi ndio mtume alihisallatu wasalamu akasema fa inna allaha azza wa jal harama ala alardi an taakula ajsada alanbiya kwamba hakika allah subhanahu wa taala ameiharamishia ardhi kula mili ya manabii na mitume wa allah kwa hiyo mitume na manabii wa allah wako salama au viwili viwili au ni vizima katika ardhi hawaozi katika ardhi ndivyo wanavyosema mtume alayhi salatu wassalam ayyuhal muslimuna ibadallah fi hadha al yawm yashtarikul hujaj ma ghayrihim fi ibadatin adhima katika siku ya leo ya tarehe 10 ya mwezi wa dhulhijja ndugu zetu ambao wamekwenda katika ibada ya hija tunashirikiana nao katika ibada adhima iraqatu dimai alhady taqarruban ila allah wao wanachinja, wanamwaga damu za wanyama wao na vichinjwa vyao kwa kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika na sisi tunashirikiana nao katika kutekeleza ibada hii. Na ibada hii ndugu zangu katika iman itakuwa ni yenye kuendelea mpaka siku ya tarehe 13. Kwa hiyo yule ambaye hakubahatika kupata kichinjwa leo, basi inawezekana akapata kichinjwa kesho, na kama hakupata kesho, anaweza kuchinja kesho kutwa. Na kama hakupata kishukutwa anaweza kuchinja mpaka siku ya Jumatatu ni masiku matatu baada ya siku ya Idi Ayuhal muslimun ibadallah azimullaha tabarak wa taala fi hadhihi shaira yatakiwa tumuadhimishe na kumtukuza Allah subhanahu wa taala katika jambo hili ambalo ni nembo miongoni mwanembo za dini yetu tukufu Alati min Jambo ambalo ni katika nembo za Allah Subhanahu wa Ta'ala kama qala Allahu tabaraka wa Ta'ala walbudna ja'alnaha lakum min sha'airillah hakika vitinjwa hivi mnavyo vitinja tumevijalia ni katika alama na ishara na nembo za Allah Subhanahu wa Ta'ala la fiha khair ninyi wenye kuchinja ndani ya ibada hii ya kuchinja mnaheri kwa hiyo kwa Muislamu ambaye amepata uwezo wa kuchinja ni wajibu juu yake kuchinja kwa azimisha. yale mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameadhimisha lakini Allah Jalla wa Ala akatwambia sisi ndani ya kuchinja tunapata kheri. Wa inna min na hakika katika namna ya kumuadhimisha Allah fi hadhihi shaira katika ibada hii ya kuchinja an takuna khalisan lillah ibada hii Ifanyike kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sio kwa sababu nyingine yoyote Antakuna khalisatan lillah vichinjwa hivi tu vichinje kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wadhālika misdāqu qawlihi tabāraka wa ta'ālā qul inna ṣalātī wa nusukī wa maḥyāyā wa mamātī lillāhi rabbil 'ālamīn lā sharīkalah Muslim anatekeleza ibada zake zote kwa ajili ya Allah akiswali husali kwa ajili ya Allah akichinja huchinja kwa ajili ya Allah na ibada nyingine zote zifanyike kwa ajili ya Allah Subhanahu wa taala kwa hiyo in taadhimi katika kuadhimisha vile vitu ambavyo Allah Subhanahu wa taala ameviadhimisha ikiwemo ibada hii ya kuchinja basi ifanyike khalisallillah kwa ajili ya Allah Subhanahu wa taala wa and takuna na inatakiwa pia katika kumwadhimisha Allah vichinjwa hivi tunavyovichinja viwe vimekamilisha masharti viwe ni vichinjwa vilivyokuwa vizuri vichinjwa vilivyokuwa vyenye kupendeza visivyokuwa na kasoro vichinjwa ambavyo vimetimiza umri wa kuchinjwa vichinjwa ambavyo tunavitoa hali ya kuwa nafsi zetu ni safi hali ya kuwa nafsi zetu zinafurahi hal kuwa tunatambua tunatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo haya masharti yazingatiwe kadhalika vichinjwa hivi vichinjwe katika wakati ambao umepangwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametufundisha adabu za kutekeleza ibada ya kuchinja pamoja na ibada zingine pale alipotuambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inna Allaha tayibun, la yaqbalu illa tayyiba Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mzuri na hivyo hapokei wala hakubali isipokuwa vilivyokuwa vizuri. Kwa hiyo unapokwenda kununua mnyama wa kuchinja, tafuta mnyama aliyekuwa mzuri kwa sababu Allah Jalla wa Ala hastai, nyama katika vichinjwa hivi, wala hahitaji damu katika vichinjwa hivi, bali anatazama ucha mungu wetu. Ni namna gani tunajipendekeza kwake? Ni namna gani tunajikurubisha kwake? kwa kutoa vilivyokuwa vizuri na katika adabu za utoaji ndugu zangu katika iman bado Allah Jalla waala, anatusistiza kutoa vilivyokuwa vizuri pale alipotuambia wala tayammul khabisa min tumfikun wala stum bi an tughmilu pale unapotaka kutoa kama sadaqa unajikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Taala toa kilicho kuwa kizuri wala tayammul khabisa wala msivikusudie vile vilivyokuwa vibaya min humtumfikun mnatoa katika hivyo vilikuwa vibaya walastum biakhidhihi nyinyi msinge ilikuwa na utayari wa kuvichukua kama mnapewa illa antughmidu fi isipokuwa katika namna ya kufumba macho kwa hiyo unapokwenda kununua mnyama nunua mnyama aliyekuwa mzuri ambaye na we una unamuona unaona huyu ni mzuri amenona ya nyama yake itakuwa nzuri nyama yake unapokwenda kumpa mtu kama sadaka Unataraji ujira kwa Allah basi utowe kilichokuwa kizuri. Na muomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuitumie fursa hii ambayo ni ya masiku haya aliyokuwa matukufu, masiku ambayo mtume ameyaita ni ya kula na kunywa na kukithilisha kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala basi tuitumie fursa kabla haijatuondoka. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwal karim. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد ايها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا ان نبينا صلى الله عليه واله وسلم وقف في مثل هذا اليوم في منى مخاطبا لحجاج بيت الله الحرام فكان مما ذكره صلى الله عليه وسلم التذكير بتعظيم هذا اليوم وتعظيم هذا الشهر وتعظيم المكان الذي يؤدى فيه هذه الشعائر فقال صلى الله عليه واله وسلم كما أخبر بذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث يحدثنا فيقول khutb an sallallahu au qama an nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi an-nas khatiba duguzangu katika iman ana sahaba mtukufu abdullah ibn abbas radiyallahu anhumah ya kwamba alisimama mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam katika siku ya leo katika viwanja vya mina akiwahutubia mahujaji akawakumbusha utukufu wa siku ya leo siku kumi, ya tarehe kumi yaum anhar yaum alhajj akbar lakini akawakumbusha utukufu wa maeneo aliyopo katika viwanja vya maka. lakini vile vile akawakumbusha mtume sallallahu alayhi wa sallam utukufu wa mwezi huu mwezi wa dhulhija, kadhalika akawakumbusha utukufu na swala la kuheshimu damu za watu kadhalika heshima za watu pale aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam alianza mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maswali aka wauliza masahaba ayyu yawmin hadha wa ayyu shahrin hadha wa ayu baladin hadha ana masahaba mnafahamu siku ya leo ni siku gani qalu yawmun har yawmun siku ya leo ni siku tukufu hadha Wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam shahrun hurum ni katika mwezi miongoni mwa miezi iliyokuwa mitukufu kisha akauliza swali la tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ayyu wa baladin hadha ni mji gani huu qalu baladun haram wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam huu ni mji uliokuwa mtukufu baada ya maswali haya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja na ujumbe mzito ambao aliuhutubia umma na si kwa wale waliokuwa naye peke yake bali ujumbe huu yatakiwa sisi tuwishi mpaka pumzi zetu za mwisho Akawambia mtume sallallahu alayhi wasallam inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haram ka yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha hakika dam zenu na mali zenu na zenu Vitu hivi ni vitukufu vinaheshima vinatakiwa kulindwa kama utukufu wa siku yenu ya leo akikusudia siku ya tarehe kumi kama siku yetu tuliyonayo kama utukufu wa mji wenu huu wa kadhalika kama utukufu wa mwezi huu mlio nao Ndugu zangu katika iman vitu hivi vitatu alivyovitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam kumuka na kuhotibia waislamu katika hije iliyoitwa Hajjatul Wada hija ya kuwaga mtume sallallahu alaihi wasallam anauaga umma anawakumbusha mambo ambayo yanatakiwa yachungwe yaheshimiwe yalindwe yasiguswe kwa namna yoyote ile inna dima'akum hakika damu zenu wa amwalaakum na mali zenu wa a'radakum na heshima zenu vitu hivi vitatu leo hii katika ulimwengu tunaoishi Vimekuwa rakhisa. vimekuwa havina thamani vimekuwa ni vitu vya pesi hali ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alisema haramun alaikum. vitu hivi ni haram visiguswe vitu hivi ni vitukufu viheshimiwe leo hii damu zinamwagwa kwa namna ambayo la yadiri alqatil limadha qatal wala yadri almaqtul limaza qutil damu zinamwagwa kwa namna ambayo hazina thamani Aliyeua hajui kwa nini kaua, hata aliyeuawa hajui kwa nini ameuawa. Wa amwalakum na mali zenu ni haramu kwenu nyinyi, ni vitu vya thamani viheshimiwe vichungwe. Leo hii sikwambii watu wasivyojali mali za umma, sikwambii watu wasivyokuwa na uoga katika amana za watu. Lakini mtume alisema haramu na aleikum. Mali zenu ni haramu ni tukufu ziheshimiwe kwa maana zisichezewe kwa maana zisifujwe kwa maana zisitumike katika namna isiyokuwa yake yake Wa waa'radakum na heshima zenu maana yake heshima zenu nazo ni tukufu ziheshimiwe zisiguswe leo hii muislam kumvunjia heshima muislam wenzake ni jambo la kawaida bali ni fakhri na wakati mwingine inaweza kuwa mtu amebeba maneno ambayo pengine kayaskia wala hajathibitisha. Lakini kwa sababu inagusa heshima ya mtu fulani, anaona sasa hii ndio fursa. Ndugu zangu katika imani, na kukumbusheni wasia wa Mtume sallallahu alaihi sallam. Wasia huu ameutoa ni katika maneno ya mwisho mwisho Mtume anauaga umma baada ya hajjatul wadaa Mtume ameishi masiku machache kafariki dunia. Kwa hiyo kama kuna maneno ya kuthaminiwa kama kuna maneno ya kuyaenzi ni mafundisho haya ya mwisho mwisho anatuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam. yangu Muislamu, chukua tahadhari na hishma ya ndugu yako Muislamu. Chukua tahadhari na mali ya Muislamu. Mtume anatuambia la yahillu malumri'in muslimin illa bitayyib nafsin minhu. Haiwi ni halali mali ya mtu mwislamu ila kwa ridhaa yake. Hii ni mali ya mtu mmoja sikwambi mali ya umma. Ikiwa swala la tauba unapotaka kutubia na kurejea kwa Allah katika dhima ya mtu mmoja mmoja lazima umfuate, umuombe radhi, aridhike, akusamehe, unaniambiaaje kuhusu mali ya umma? Ni nani utamfata kumuomba radhi? Ili ukitubia tauba yako ikubalike kwa Allah subhanahu wa ta'ala zangu katika iman hadhi hii wasia tunabii kum sallallahu alayhi sallam fi hajati alwadaa hu ni wasia wa mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika hija ya kuwaga. Amesistiza swala la kuheshimu na kulinda damu za watu Amesistiza na kuagiza kuheshimu na kulinda heshima za watu kadhalika swala la kuheshimu mali mogape Allah subhanahu wa ta'ala na tutambue kuna siku tunarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tunaporudi kwa Allah ni siku ambayo hatuendi kulipana pesa la dinar wala dirham inama ni alhasanat wa sayiat hatuendi kulipana pesa ni matendo waunaje ndugu yangu katika iman amali zako zote zaheri ulizotenda unazozitegemea unafika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala unakuwa ni muflisi kwa nini unafilisika? Kwa sababu ulishindwa kuchunga ulimi wako. Ikawa wewe kazi yako ni kuvunjia watu heshima, kazi yako ni kuwasema watu. Lakini ukafilisiwa amali zako kwa sababu ulichukua mali za watu, amana za watu. Dugu zangu, tuiegope hii siku ya kufilisika ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwauliza masahaba kwa kuambia, atadiruna manil Mwamjua ni nani aliyefilisika? Qalu al-muflisu fina mal la lahu mataa. Masahaba wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi tunafahamu aliyefilisika ni mtu hana pesa, hana fanicha, hana chochote, hana kitu cha kumsaidia, hana asset. Tumakasema al-muflisu min ummati aliyefilisika kikweli katika umma wangu maniatu yaum al-qiyamati bi salati wa wa siyam. Niye kuja siku ya kiyama ana matendo mengi swala mashallah aliswali. Sawmu alifunga, zaka alitoa, sadaqa alitoa, anazo khairati nyingi. Wayaati yaati wa qadishata mahadha, wa kadha fahadha, wa akala mala hadha, wa dama hadha, hadha, hadha. Lakini anakuja siku ya kiyama ana watu aliwadhulumu, ana watu aliwasingizia ana watu alimwaga damu zao ana watu waliwavunjia heshima fa yonto hadha min hasanati wa hadha min inaanza kuchukuliwa mema yake yanagawiwa kwa wale wanaomdai mpaka mema yakimalizika alafu bado madeni hapo yatachukuliwa maovu ya wale watu wanaomdai atabebeshwa kisha anakutupwa katika jahanna mi'adza billah tumuogope allah subhanahu wa ta'ala تيغope siku ambao tunakwenda kukutana na Allah bali kila mmoja aionee huruma nafsi yake sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakum Allahu bidhalika haythu qala inna Allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابه رسولك اجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا اكرم الأكرمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم arina al haqa haqqan warzuqna tiba'ahu warina al batila batilan ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم رحمكم الله